Ірен роздобутько Якби Видавництво «Клуб сімейного дозвілля» Харків, 2012 рік Читає Ольга Лях Частина перша 1 червня Був перший день відпустки Відпустки, до якої я доживала на останньому подиху у прямому сенсі. Адже літо упало на місто зненацька у вигляді вогненного простирадла. І від першого ж дня почало випалювати усе живе під собою. Трава, не встигнувши набратися соковитості та зеленої барви, уже стерчала з побілілої землі, мов солома. Асфальт охопив мерехтливий жар. А мені треба було Змусити себе йти на ділову зустріч, причому не в офіс, а до центрального скверу міста. Адже як попередив Олег, той самий, із яким було призначено зустріч, в офісі телеканалу багато зайвих вух, а у сквері ми зможемо нормально поговорити, не переймаючись тим, що нас можуть підслухати. Я приблизно здогадувалася, про що піде мова, і могла б відмовити одразу. Але Олег наполіг на зустрічі. Погодилася тільки через те, що він був моїм давнім товаришем, колишнім однокурсником, від якого я нічого, крім добра, не бачила. Довелося зібратися і випірнути з будинку у хвилі задушливої мерехтливої спеки. Доїхала до центру на метро і поповзла у гору по сонячному боці вулиці. Відчуваючи, як на ходу, разом з підборами, що вгрузали у розпечений асфальт, плавляться міски. Домовилась, що зустрінемось на нашому старому місті. Я чудово пам'ятала, що це сьома лавка по лівому боці алеї, та, на якій у студентські роки ми зазвичай пили пиво, прогулюючи лекції. У сквері було порожньо. Лише під деревами сиділо кілька божевільних матусь із візочками, у яких спали оголені до памперсів немовлята. Руху у цій гарячій воді не було ніякого. Але я звернула увагу, що переді мною мов у сні хульгає якась бабця. Відверто кажучи, я б її і не помітила, якби не вбрання. Вона була вся у чорному. Старенькі полюбляють цей колір, навіть у спеку. А ще мене зворушив її старомодний чорний капелюшок, з-під якого виглядало охайне кільце закрученого сивого волосся. На ногах Стоптені закриті туфлі. Зворушена цим видовищем, ішла йшла за нею. І помітила, як із її пластикового пакета випало яблуко. Певно, десь була дірка. Яблуко покотилося вниз до дороги. Старенька розгублено зупинилась, дивилась йому у слід, не в змозі кинутися на вздогін. Я могла б зробити вигляд, що нічого не помітила. Адже перспектива бігти на дорогу за яблуком і змокрити до нитки мене зовсім не приваблювала. Але я все ж таки кинулася і спіймала утікача, просто на середині вулиці, вислухавши ліниву лайку таксиста. Я дійсно спітніла і піднімалась нагору у досить розлюченому настрої. Краще б дала їй п'ятерик на нове яблуко старенька дивилась на мене згори вниз з-під мережаних кріз свого архаїчного капелюшка і лагідно усміхалася, чекаючи, поки я доповзу до неї. Я простягнула їй яблуко. Вона вчепилася у нього своєю висохлою лапкою, подякувала і попросила довести до лавки. Саме тієї, на якій мала відбутися зустріч. «Це мене теж розрятувало, але ж не просити ж її присісти.